Проклятий агент мусив слухати, визнавати, занотовувати у пам'яті, переказувати своєму начальнику, служити тим, кому він мав шкодити. Так, але доки ж це повинно було відтягтись, Лоферн уже почав виявляти нетерпіння. Живий труп уже почав робити якісь натяки. На щось більше, частіше брати їдів за руку, кликати до себе на склянку чаю... Уникати відповіді, викручуватись, ставало все трудніше і труднішим. Юдів своєю грою заплутувала сама себе все більше та більше. Але що ж робити, що робити? Коли б ще хоч був тато вдома, вона б йому розповіла все, і він би навчив її, що треба робити, він би взяв її під свій захист. Але він собі там, на Україні, так видно, розважався, що не мав часу навіть звичайної картки їм послати. «Ну що ж лишався дядько Сергій? Він дав їй цю роль, он нехай він її і знімає з неї». І от одного вечора Маруся поїхала до нього з твердою настановою виявити все і покінчити з її подвигом. Але вона не змогла зразу поговорити з дядьком, у нього саме був дядя Євген, який тільки що прийшов до братової в якійсь дуже важливій справі, так сказав Івасик, який сидів на лавиці перед хатинкою і істеріг, щоб ніхто не міг підслухувати. Маруся сіла, біля нього обняла, пригорнула до себе. Так було якось певніше, так вона була не сама. На дворі вже було майже темно, вечір був теплий, тихий, задумливий, з вікон великого будинку навпроти вилітали звуки життя громадян, чи краще сексотів. Маруся дужче пригорнула до себе і Васика. Ну що, люби, нічого нового сьогодні не викликали, тебе нікуди ні, не викликали. Ну і чудесно, чудесно. Раптом із якогось вікна зачулась тиха, ніжна, мрійна музика. О, ще лишилася і ніжність у сексотській державі. Давай послухаємо, І Васику, давай. І вони в тон музиці ніжно пригорнулись одне до одного, злегка похиливши голови, затихли. А всередині хатинки провадилась впівголоса своя розмова. Отець Євген сидів по один бік столу, Сергій Петрович по другий, так обидва неподібні один до одного, але обидва однаково схвильовані. Не можу я, Сергію, не можу. розводячи руками убік від себе, немов розгортаючи воду. Говорив Євген, «Це вище за мої сили, може Степан і мав рацію, давши мені ту пораду, не знаю, я з опалу і страху послухався і зробив ту прокляту заяву, але тепер бачу, що не можу, Ну не можу та й годі. Що робити? А ти на не кого-небудь уже показав із твоїх сповідуваних?» похмуро спитав Сергій. «Показав на двох, себто сказав емведистові, який чергує раз у раз тепер у церкві при сповідях, щоб послідкував за ними». Треба ж на когось показувати, коли взявся. Та ті нічого такого не сказали. Жалілись, що рідних їхніх загнали до Сибіру і що мали за те серце на владу. Але от тепер, тепер, от прийшов один Євген, підібрав одвислу нижню губу і замовкнувши, понуро глянув у куток. Ну-ну, Євгене, що ж той один? Отець Євген повагався і почав, не дивлячись на брата. Сповідався, що має великий гріх що має таку ненависть до... Євген зовсім притишив голос... До Сталіна, що не може ні спати, ні їсти. І має одну мрію – поїхати до Індії і там здобути одної отрути. А та отрута не така, що коли нею доторкнутись до чогось тіла, то той буде отруєний і через місяць помре. І от тою отрутою він мріє вбити Сталіна. Сергій Петрович здивовано підгорнув у гору ріденькі брови і носик його, здавалося, витягся наперед, теж від здивування. Як же він може це зробити? Божевільний, мабуть. Ні, не божевільний, здається. Він хоче так зробити, намазати тою отрутою свою руку і тоді потиснути руку Сталіна. Але ж він сам теж від отрути помре. Йому це нічого. Він готовий на цю самопожертву. Але ж його не підпустять до Сталіна. Каже, що знає такий фокус, що підпустять. Сергій обурено відхилився на спинку стільця. «Ні, це просто психічно хворий, індія, отрута, ерунда». «Ну, а чого ж до тебе на сповідь?» Отець Євген похилив голову, пригнувши свою круглу бороду і задвислою губою до грудей, і не зразу відповів – щоб я йому дав відпущення цього майбутнього гріха, нарешті вимовив він із зусиллям. І ти дав, може, злякано скинувся Сергій. Ні, як можна, злякався Євген. Я сказав, що такі думки і наміри великий гріх, що Бог його нізащо не простить за це і що я ніяк не можу дати йому відпущення.